Hope it's not set in stone I've been going from east to west and back And I'm still on my own You could call it alone I've been driving from north to south and back And I'm still on my own And you look at me, it's time to move on. And I know, and I try, I just can't help it. That's why there's a fire in your eyes, and you leave them all behind. Oh, God help me, this time. Mm. På avsnitt 237 Har vi haft någon sommaruppehållning? Det har vi aldrig haft nej, nej. Men det vet ju inte lyssnarna Jo det är kanske de vet <laughs> Jo men det har ju det har varit uppehåll eh, på. Men det ligger några ryckande färska för på lyssnarna. <laughs> inte så färska för oss Nej Men det sista det var ju vad heter det? innan uppehållet, ja just det För vi, efter Hamburg har vi inte lagt ut någonting Och det var vi i slutet av april Maj, juni, juli Tre månader get break ja. Men då kommer tre, tre färska ja. För lyssnarna direkt Åt, åt fjärde nu Toppavsnitt. avsnitt och man skulle vilja spogliga Men spoglar man nu inför de avsnitten Så det spelar ingen roll Nej, för dem för de lägger man in innan Men <laughs> det är en sån järn järntwist liksom. Vad heter den där filmen där? Där det var i olika dimensioner Tidsmässigt men Typ att det, var, att det var med en dröm Och i den drömmen, Eller i den dimensionen så kunde man komma i en annan dimension Typ en annan dröm Och man kunde gå vidare Alltså Igen. Ja, men det var för några år sedan Inception ja, ja exakt Jag kan jag läsa honom Var det bra ja, men det var också så otroligt svårt att Men vänta, vänta för att se nu Vart är vi nu någonstans Hur, Ja mm. För jag minns att det var en Stephen King-bok Om det var det Eller, eller Men någon så jättetjock som jag läste då. För han mm. var ju Mästare på att skriva Eller är ju mästare på och dra ut, han är ju nästan, knavskård är väl ännu bättre på, på att dra ut på saker och ting. Mm. Men det var någon han skrev, eh, Stephen King, och vem som åkte i ett så drömde han. Så berättade han om drömmen. Han eh, skrev om drömmen. Och i den drömmen så somnade han. Och då berättade han om den drömmen. så det satt okay. i, i, i två lager och, och liksom, nej, för mig blev det för mycket. Vart är det det är vi på väg? Ja, är på väg? Jag hörde på sommarprat var det också någon skådespelare som sa att de spelade in i olika ordningar. Så här. Mm. Det är också lite konstigt. Att uh, hoppa i tid det är inte alls chronologiskt här, som i filmen. Ja. men så är det ju i Sagan och ringen här, för där spelar man in olika. Jaha. Ja, men jag tror det, är jo, det. det är vanligt, men det måste vara skitsvårt. Ja. Plötsligt man död så alltså, lever man. Ja, hur fan gör man då? Vänta, jag var ju död där. Ja. ja, men det här är ju... Det här är ju in... är långt innan. Det här är långt innan. Vänta. Nej, vi spelar in det efter. <laughs> ja. ja, hur har sommaren varit? Sommaren har varit bra. Hittills. Men nu har jag börjat jobba så det är... Nu är det över. Nu vinner det mindre bra. mindre bra. Men vad gjorde du? Du var i Köpenhamn. Mm. Va? Först var jag i spelade Golf. Såg Tompa. hm mm. några och sen eh, var jag i Köpenhamn Luciana Konstmuseet Sväng till till Övik Och så i lite i Stockholm Jag hörde, jag hörde att du hade, du hade Några åsikter om Tompas swing Men vi kanske yes. ska kan ta det Någon annan gång ja. Mellan fyra ögon så att säga <laughs> Mellan fyra ögon Nej, det hade vi inte. Mellan fyra ögon Och, och, och någonting inne för västern ja. Nej då, det såg bra ut mycket, mjukert, men, men eh, Köpenhamn var det ju, och, och Louisiana tyckte du? Ja det var fint, fint. ja det var kul, det var roligt, konstmuseum och mm. fick man se en äkta, vad var det, Picasso och eh, en Jackson Pollock. Mm. Men det hade, de hade ju en Jackson Pollock-utställning och den hade var där, var kul. Men det mm. kul. Mm. var, det men st det var skitfint ställe alltså. Var det stort den där Pollock? nej nah, inte så farligt. Nej, nah, var inte jättestor här jag, jag vet om du tänker på den här jättetavlan han står framför. Som finns på i New York. Mooma Ja, ja. Börjar man en hel vägg med. Ja, precis. Då måste han framför Och, här, men... och den, den tycker jag är alltså, så häftigt att se ett, ett, ett original och gå nära och titta om det här är, mm. det här har den. Ja. O, oh, det är fantastiskt. Här, ja, ja. Där skulle jag äta ner pollock. Har du sett filmer om pollock? Ja. Ja. ja, bra. När man kan du köpa loss en Picasso. ska vi ha en del av först. För, för, för, för, för, först och främst. Sätt upp på <laughs> Skulle jag ha du... namn i någon annan kost? <laughs> Nej. Skulle ni gilla skulle och, och ha ett original? Ja, då ska vara rik. Skulle jag kan sälja och sluta jobba? Ja, men det var först måste jag köpa. Ja, du måste man köpa först. <laughs> Skuldsättet så går stort. Nej, men... Ja, men jag, det, det, var, det var bra. Faktiskt kul. Och sen Köpenhamn fick jag en bra intryck av. Det var roligt. Igen? Ja, men bättre nu nog. Mm. Inte de här stora östra bara. Det känns lite som Drottninggatan. Och så alltså, nyhavn. Det känns lite som Stureplan. Ja, men men lite ja, men de här gamla... Och slumdistriktet. Vad är mm. det? var lite coolare, lite söder. Ja, men vi, vi, vi, vi var ju där. Var inte det där vi såg konserter? Eller i där jo, vi, jo, jag tror vi kom. Jo, Men det var ju någon gång när vi var där. Och det var lite podd. Det var första gången vi hade utlands podd. Det har varit så succert med Skålborg. Ja. För då, då var ju du och Pär på en. På en pub och så kom jag dit sen vad På den puben han satt och knäppte folk Och det var någon gubbe som jag var förbannad på Ja just det ja. Jag måste fråga Det var först. de kvarterarna Ja men precis, det var ju de här lite, lite Ruffliga kvarterarna ja. Men jag har en teori, jag berättar för dig man kan berätta för, för De båda lyssnarna att vill man hitta bra kvarter då ska man ju leta upp ja, Vart det. det finns skiv, ja. skivbörsar någonstans mm. Jag såg det när jag gick där nu Att det fanns av mm. de stycken mm. För det i, i de områden De, de, de mm. ligger liksom inte på På mm. Drottninggatan eller Stureplan Eller de här fina Utan det ligger lite mera Som är i Hamburg också mm. ja, men so mm. De är lite mer roligare i Roger hade ju år på någon lopp Och köpt någon skiv Och i Övrik Mm. Nej, jag har, se alltså, vad jag har gjort Vi började ju i Miss nu då innan Semester, men då var vi i Köln jag och Åsa mm. På någon en, en, Bröllopstillställning Och sen så var vi ju I, i Övika Jag var en sväng Och så var den sväng nere i Hållstänka Bort i Växjö var Växjö Och Mölle Möllnö då är det där de spelar in Kullamannan. MP Mölle. Ja. Och så hade du, vad heter det, Malmö smånvakt. Jan Jan Mölle. Och så hade du han i docenterna, Mats Mölle. Basisten. För... MP Mölle, jag såg det. Spelade de igår. Ja, de spelade just på Fofäng. var ju nära här. Ja. Då räckte jag ens dit. Ja. ja men i går för Helsingborg. Och då var det där de spelade in Kullamannen. Ja, okej. Okay. Varför, just där? Varför var ni just där? Nej, fråga inte mig. Jag <laughs> okay. får inte fråga heller. ska inte fråga Roger heller. Ja. Nej, men det var vad man kollar. Sen här, så... Jo, men det var trevligt. Det var... Det var, det var hyfsat väder. Var det var mm. Att Det blev inga... ingen bad eller strand. Att det blev inte för mig. De valde vägar sväng. Sen det blev några, några dir No, ja, någon. någon sen var det ju sidor. <laughs> det är ju Det är stora. Det är ja, det. Sommars stora Sommarens klur Sommarens stora biven är Ja. Sommars stora fynd. Årets fynd. Mm. Och en eh, lime och Det var en lime sider Mm ja kaktus och lion Fantastiskt god mm. Det är som att dika läsk mm. Och så känner man nästan någon läsk Oj, bara snurra ja, till ja. litegrann Det är ju två och en Det är ju kinderägg Båda ja. att det gott och så, och så blir man Som hooch så blir man mer avslappnad i kroppen Man kan slå bra golv och, går och slänga. Mm. Nej, Men sen så var vi i, på Gotland Tre nätter och så var vi uppe i Gällens land för det här igen, mm. uppe i Norrtälje. Och där gjorde jag debut att bada i havet. Ja, just det. Ja, just det. Är Marholmen åkte ju till. Mm. Starkt. Ja, men det var ju det var 23,5 grad så att det var... Mm. Det var ju fantastiskt skönt. Men det brukar ju gå somnare då inte jag bada. Det är svårare för mig, men sen började jag bada med syrrans mm. Innan dess var det tio år, nämligen. Uppe i Vik. Ja, men i år har man badat en gång. Vart tog du då? Lomsjön. Där Lomsjön. det är den som ligger efter Gullänget. vägen rakt fram och så... Ja, just det. in mot Krokstad. Nej, Mångtans. efter, varför fortsätter jag? Just det. Men vad heter den lilla kön när man kör förbi? Krokstad och, och så bort när man kommer fram i själva? Eh, – Det, är väl Lundsjö, det, är det är den är nog också Långsjön? – Är det någon som Men det heter Halla heter Badstämarna uh -huh. tror jag. Ja det är det, jag tror det är samma för jag kommer inte ihåg det. En backsjön, kanske? – jag. Ja just det, lilla back. Lilla backen är just vad nu kan på det. Men där var man någon gång också. Det var jag också. Görbergosen men nu nej. Var du på de här Otterlandet och vad det heter. Det är i närheten egentligen. Nej, jag vet, Tompa, var det var någon... det? Nygänget. No Nygänget. var man väl, Gullvik var man väl. Mm. Gullvik var jag på, aldrig på de där. Man kommer ihåg, alltså när man var yngre, gick man i mellanstadiet då? Ja men alltså då kunde vi, då kunde vi cykla ut i Gullvik alltså, på morgon. Mm. Mellanstadiet? Ja, ja. ja alltså. Eller kunde det vara en inn innan han fick Moppen eller sånt där? Men nu fann cyklar man dit. Men moppe tog man ju. Moppe tog man ju. har jag hört att det var ju... Eh, Tomp de hade ju... åkt igår och läst mot cykel också, en gång. Och Gullvik. Att den, den... Den resan ska ni inte prata om. Nej. Den kan man ta upp, sam ja, den kan man ta upp samtidigt som de har pratat om gårdsringen. Okej. Okay. Ja. Nej men så det, det har varit varit min, min semester. Har du grilling? grillning lovar vi. Inte nej, låt Det vet jag inte när drücke. Oj. Sommar utan Lovin. Ja ja, men i sommar med sidor. Det är som kaffe utan grädde. Ja. Kärlek nej, men vi ska ta kyssel. Vad är sommar då utan Lovin? Ja, Eller någon, någon, någon ja, men någon grill har det Jo, nu när på Gotland så det är Micke som vi bodde hos. Han har köpt en rök. Så alltså, Vi provade lite grann och det var... Han hade inte fått till det menar, riktigt. Men att det, Man röker kött istället. Mm. mm. Jo, men det var ett små, små trev så där. Men det är jäkligt smidigt att ha en gasolgrill. Ja, just det. Ni har ju det. Ja. Eller en stekpanna. Ja, en stekpanna var också jättebra. Ja, Det är som det är som man brukar säga att grillning, det är ju överskattat. <går> ja. Ja. Han smakar mycket rolig med grill. Oh. Jo. jo, tjena, säger jag. Vill du ha kaffe, där? Yes! Jag har fått en kaffe koppar. Vi kan ha... Äh, ska vi avsluta med att se om... Äh, mm. Har du på där med? Ja. Yep. P.K. ska du se här mobil Så bara... Hallå? Hallå. Hej, hej. Tja, nu är du Tjena. nu är du live i på på podden här. Ja. har jag. Hur gör jag då? Ska jag gå in och kolla på någonting? Nej. <laughs> det är bara det är bara och att... Vi, vi har... Det är bara röstpodd. Röst ja, vi, vi har inte fått något... Vi har inte fixat med någon app ännu som man kan... Via... Via bilden. Hur är läget? Oh, Jag sitter och kollar på Fulstreamar, AIK och Maribor och dricker till och har gjort momsdeklarationen och packat för vi ska till imorgon. Ah. Okay. Jag har satt lite här för mig själv. Bomste ja. Momsdeklarationen? Mm. Men, men, ja. men har du firma? Ja, eller en bolag. Ja. Ja. Är ja, det varje det, månad man måste göra moms? -nålet? Nej, fyra gånger per år. Herregud. Så att nu är det första, andra kvartalet, det gör man två månader efter ungefär. Men jag gjorde det nu så att jag inte skulle glömma bort det i slutet på semestern här. Ja. Jag tror vi är Estland ja, det, då Vi är i Estland i fyra dagar Ska upp klockan halv fyra imorgon Det, det, det, det är lätt, lätt att vara Est ja, ja. Nej, det bald, nej det är lätt att vara balt Lätt att vara balt ja, ba, ja, lätt att vara balt Men, men jag, jag fattar inte det såhär, Nu flyger vi här, Men det, det är ju som när vi åker till Hamburg ja. Och det är ju upp såhär tidigt Och sen var man framme någon gång Ungefär samtidigt som man hade gått ner och tagit båten kväll. Ja. Men hur långt det det tar, bort, det? tar det? Tar ju den en timme eller 50 minuter och att, flyga, så att uh, när man ja. flyger hem så då tror jag att då går planet fem och sen är man framme 10 i 5 i Sverige eller något sånt där. <laughs> jo, men, <laughs> är det möjligt? Jag jag minns när vi åkte till till Vilnius då var det ju också ja. att Ja men det men, var väl, Ja men ja, men ligger Vilnius längst bort va? Vilnius ligger längst ner, så ja, ja, det går inte längst bort. Ja, men, så... men ändå det, men det var en timme, fem, ja. 65 minuter. Men då är det där så... över helgen då? Ja, vi åker hem på söndag kväll. Mm. Okej, okay. och sen börjar vi vara. Ja. Nej, så nu är vi inte ledigt. För det här jag. är ingen ledighet. <laughs> då åker vi med, med tjocka släkten till... ...till... Tal, eller till Nej, det är ett jobb som ska skötas Ja, ja nej, jag tänkte inte ta ut någon semesterdag då inte nej. <laughs> Absolut inte Jag snackade med Med en gammal Liverpool-resenär igår Mm Med En levtråkig så att han har samma förnamn som du Toles Fast, fast ni ja, Och, och han, han sa heter Fan, varför? He, fan, vi skulle ju på Liverpool. Man, man kanske tar den, man kanske tar Man kanske tar en gång till. Och, ja, för att man vet aldrig den sista gången eller? Nej. Ja. Och vad heter det? och han och han, han snackar om Hamburg också. Och han sa nästa gång nä, nästa år då blir det Hamburg, då ska jag skita i liksom i jag ska inte kolla på väderapparna. Nej. Ja, ja. Ja, men först, jag, var, jag, var, jag var och kollade på Anders et ute på heter Det är ja. en, en fotograf som jag. jag gillar honom. Han är rätt. Ja, han är. Väldigt, jag tycker jag bra. Ja. Uh, och han gjorde i slutet på 60-talet så gjorde han gjorde han en på ett nattcafé i Hamburg som heter Lemins. Jag tog en massa ballar. Men du vet, eh, vad det heter run, eh, run Rain... Rain... Någonting... Eh, från Waits Skiva. Eh. Raindogs? Just det. Uh -huh. Det omslaget det är hans bild där från, från Café Le i, uh -huh. i Hamburg. Var ligger det jag, jag, jag vet inte. Jag har suttit och googlat idag och liksom försökt hitta någon adress sådär. Liksom, så att man får veta var det är. Det bör ju ligga någonstans i Sao Paulo, för det är ju liksom den typen av klientel på den uh -huh. här stället. Men nu men skulle du kunna, Jag då tänkte jag så att nästa gång vi ska till Hamburg, då ska vi, precis som jag försökt hitta Star Club, så ska vi hitta, hitta Café i också. Ja, sista vi ska göra på Lalfons. Ha, ha, ha en liten uppgift där när man kommer dit så att det inte bara är uppe i i zonen. Jo, men vad heter det, året innan då? Då lyckades jag hitta porten där Lennon var på till till den här rock and ja, men, jag, jag var jag var med jag, det var när det regnade vi ändå skulle fotografera så här. Hur hittade du den? Nej ja, men den stod alltså på någon, jo men det, det, det var en jag hittade massa såna grejer och Moss ivarsson har skrivit för länge sedan om grejer i bites relaterat i Hamburg. Mm. Och då stod den där också. Och, och så tänkte ny tid att det det är Star Club längre men ni kan gå in där liksom under bar skorna och Nej men, nej men jo, och, och, och så hade han blivit jäkligt då, av en sjuk också när han gick på fotboll. Det, kan, det kanske var det som, som, som, som vad heter det? Som, som ja. Som sög mest det, för honom. Det, det var en höjdare. Det, det var ju en perfekt resa för oss, eller hur? Mycket bra. Ja, det var så sjukt. Han i solen, bra tjejband. Och så sen ja, toppade det liksom med, med en match på på vad det nu heter stadion. Ja. Och, och så att det var så lätt att köpa öl där inne. Toppa. Ja. Då to Resan toppas med en Och Så, så, så, så, så vill jag Så så att, att det var liksom. Är Man kan använda. <laughs> ja. Och då, jag tänker på klimatet när jag går på fotboll. Och då, ja. och, då, och då tänker ni att man utnyttjar dem så mycket som möjligt. Ja, men det är ju dumt att en gång. Ja. No. Ja, ja. De användes tre gånger kan vi säga. Använder fyra gånger, då är det ju fyra, fyra gånger så, så bra. Ja, ja då det, det, det, det har man klimatkompenserat för flygresa nästan. Ja, ja. ja. Nej, men det var, det var fint. Nej, det var... det. Jag Fram, fram, fram tills eh, lördag kväll på Haffenklang, som, som jag tycker var lite svag, eller lite tro, lite innehållslös, så, så, och så regnade det på söndagen. Men fram till dess, då var det ju liksom, det regnade inte på det Nej, ja, jag, jag tyckte att Haffenklang var, var lite, eh, eller på slutet, så var det. Men den här allsångskvällen, var det fredag? Eller var det lördag? Var det på fel då? Ja, Den var ju också, men den var Ja, ja, den var. Ju också, den var där, ojå, jag ja, menar det satt med Jag hade så. Ja, det var fel då. Ja. ja det, var, det, var, det var väldigt många bra inslag på de där. Resan. Det är liksom verkligen det är liksom som när man, man börjar med sin sin hitt och så sen så tar man fjolårets sitt liksom på spellistan. Mm. Det enda som startade ja, för var... att du skulle köpa en 12 gitarr. Det svär. Ja. Är det är jag, jag har faktiskt strängat om min gamla gamla skuldgitarr, nylonsträngat, men det är något fel på E-strängarna, så att jag är liksom, alldeles blå på ena tummen, det är så jävla trögt att få, få upp den i varje 440 ja. ja men det är det, är det enda blåa det får mig, det blir ingen blå utan för blåa fingrar. Ja, precis. Vilken vilken, vilken vilken låt var det, vad hette han, Ringos skrek efter? I got blisters on my fingers. Jag tror att det var Helter Skelter. Aha, okay. ja. Men det är inte han som sjunger den? Nej, han spelade så vill på trummorna så han fick bråser. Ja. <laughs> ja. Blisters on my fingers. Ja, men vi, vi får ta en, en sittning någon, någon kväll när, när du kommer tillbaka. Ja, det får jag göra. Ja. Och si vi, sit vi sitter ju uppe i på på Henrikstal nu hos Mats. Och sist, och sist, jag var här, det var vi hade jag ju då vi hade. Uh, sorry, då vi ja, vi hade Den här sittningen där i det var under var, var första halvan på juni. 15, 15 juni tror jag. Va? Ja. Här då heter det trevligt det går ju så jävla fort. Ja ja. Men vi får fler sittningar, Vi kan ha en sittning här också. Det, det löser läser alltid. Men det är, man får köra den här Liverpool-sittningen att man börjar tidigt. Ja, det, går, ja, det, det är går så, Det går ju så, så snabbt. Ja, det är det bästa. Börja på twang. Twang-donald. <laughs> eller ska jag få tillbaka röd på <ett> twang? Twang. Och kan ta en siderkråk. Jo, men jag jag har ju upptäckt sider, Per. Har du? Ja. Riktig sider eller söt sider? Vad sa du? Riktig sämt dess. Ja, ja, ja, ja. Ska se den här kaktus-lime-seeden. Jäkla så god. Att kaktus-lime kan vara så god. Ja, det är som att dricka trukadé då. Är det mensmark som bjuder eller? då på? Nej, nu, nu. Det är inte nu. Ja. Ut utan vad det är heter det? det? Nej, nej, ja, det är under sommaren. Sommar, Sommarfynd. Ja. ja. ja. Nej, jag håller med till öl Men du har gått över till vin eller? Ja, nu satt jag och drack vin det är, är gått när man blir mycket fullare på vin, mm. eller vad de sjöng, nej men det är... jag, ska, jag ska försöka komma i ett sån mood eftersom jag ska upp klockan halv 4 imorgon så måste jag kunna somna i kväll. Nej, skulle du lägga Nej, Va? men jag, jag, måste, jag måste bli lite så här pumsig, så det, det är, det är bra. Men skulle, skulle ni inte ha fest, skulle ni inte fira en 90-åring där nere, då skulle det komma lite smålull. Ja, ja. <laughs> Redan ja. ut på frikall, Öppna, så, öppna ja. Bara birbar ikväll. Vad sa du? Bara birbar Din bar som du har du Bara birbar Bara det är... Beer bar, ja, ja men det är... Den får du öppna nu ikväll. Ja, jag, jag har några här också, så tyffes ikväll eller innan jag somnar. Och, och, och så ska jag ha jag har en liten bar som, som står in till din bar. Din bara berbar. Och, bar. och den ska heta... Och min, min, min bar ska heta Sent om sider Jag har gjort lite sådana här små frågor. Eller liksom spelkoncept. Men jag hade en bland annat vänta nu ska jag se. Det var så här. Eh, släpar endast... Eh, Litet träd. Det är spelkoncept. en. det. Ja, liksom Och nu ska man komma på vem, vilken person syftar på. Släpar ja. endast litet träd. Ja, jag tänkte på det när du sa bara bara, bara, bara, bara, bar, bar, bar, uh, litet träd. Släpar det <laughs> endast litet. Ja. Ja. Kristet fågelfärg kommer jag på idag. Kristet fågelfärg. Kristian, nej. Eh, ja, uh, nej. Christian Kristian Fågel, det där Fågel. inte lok. Eh, nej. Kristian Falk. Ja, Kristian Falk ja. Jag fick, jag fick en sån där fråga så då kommer jag på en massa kristen. Så, och även så här, eh, kristet illamående. Var får var lite fantasi också. Nej, kan det vara? Church ill. Ja, ja. ja, det är bra semesteraktivitet. Jo, det lider han åt. det är jättebors. Ja, ja. Varför får inte jag. Var, varför får inte jag. Varför får inte jag. Varför får inte jag. äta att må sten och fotbollslaget åtvila Ja, precis. Det är, liksom, det, är det upplägget. Körk. Jag gör, gör man en massa kort så här. Och så gör man hundra frågor. så säljer man det för 500 km spelet efter det. De står där. Jag såg när, när vi var i Växjö så såg jag eh, Två stycken Sådana här frisörssalonger De har ju oftast roliga namn Ja men jag såg på jag lade ut det på Facebook ja. Och var det, det var, ja. ja det var något het, Men heter det inte vad heter det? Här, här är det yes. och, Jag tror det här är det Och så ett heter Klipp dig clip dig clip, clip d och i alltså ja. Men man säger spöret bor ska klippa dig. Då, <laughs> Dåligt men men ändå så kan man tro att det blir okänt. Nej det är för att det, det, jag, jag skulle själv inte kunna göra det. Liksom, det, apparet, så, det är lite kul men det, det, det, det är lite för göteborgs egentligen. i ja, gänget. Ja. Det är ja, som liksom alla de där där med pasta och ja. Saks uppe vid Odengatan. Vad ja. vid det gatan. Vad är du just sagt? Jag kommer inte ihåg vad han hette. Ja, men det är en där energibetitel var ju nog sånt här. Men jag kommer inte ihåg vad han hette. Ja. Nej, men det var som jag hade bestämt träff med Glenn Hussein. Men vad heter det? Han kom ju inte. Ja, hur sen var han då? Långsam fotbollsspelare. Glenn, hur, hur, Ja. Ja, nej men vi, vi, vi får höra som det kommer tillbaka. Vi får vara svibarna över helgen, så är tillbaka Nej det då, men ni jobbar väl. Men, ja, då. jag behöver jobba. Sänt onsiders. Sänt Ja. ja. On men, on ja. <laughs> det är min namn nu, Det är man då Ja. Nej men ja. Vi, hälsa och så hörs vi här? Ha så kul. Med. Ja, Hejdå. Det bra. Ha det bra. Ciao. Hej. Hej då. men det var väl en perfekt avslutning. Perfekt avslutning på och 237. Den. 237. Då tackar vi Tack och tackar. Det känns fint på sidan. Ja, fint att vara tillbaka. och sa det back-on-track. Bra, Ciao. Hej! Oh, it's not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 a lonely world, I know it's a, it's a world, and you look at me, say you're on your own, just like a rolling stone. That's why there's a fire in your eyes And you leave the broken heart Oh, God, help me this time